Hakahokin joukkueesta löytyy kokemusta sekä SM Liigaa että Mestistä myöden, mutta koko sarjan tasolla kiistatta kovimmat meritit löytyvät Hakan hyökkäältä Marko Mäkiseltä. TPS-kasvatillaan plakkarissa on 469 SM Liigan runkosarjaottelua, 76 SM Liigan playoff alle 20-vuotiaiden MM-kisat ja kolmannen kierroksen NHL-varaus. Lisäksi hänen palkintokaappiaan koristaa neljä SM-mitalia. Kaksi hopeista vuosilta 2001 ja 2002 sekä tietenkin kaksi kultaista vuodelta 2003 tapparasta sekä vuodelta 2010 TPS-nutusta. Mäkin lopetti ammattilaisuudensa viime keväänä ranskalaisen Morsiin Avoriaasin paidassa. Uran päätettyä Mäkinen jatkaa sisä parissa pelaamalla Hakkahokin edustusjoukkueessa sekä toimijassaan seuraavan valmennuspäällikkönä. Siviilityöltään hän on perintätoimistokontion Turun alueen avainasiaakaspäällikkö. Raiteen pakkiista tiellas Marko Mäkisen kanssa ja kävimmekin hänen pelaajauransa vaiheita läpi juniorimaajoukkueista aina nykypäivään asti. Aloitetaan ihan tuota alkutekijöistä. Oliko sulle Kekkoileura pyrkimyksenä ihan junnuna vai miskohtaa kohtaa sitten alkoi tuntua, että tästä voisi ammatti oikein tulla? No ei kai sitä. No nykypäivänä tietysti nuoremmilla on jo ajatus, että he pelaa nhl tai sm liikassa tai mitään, mutta ei mulla ollut silloin. Mä olin ihan niin kavereiden mukaan lähtenyt ja isoveljen mukaan lähtenyt. Ei mulla silloin ollut mitään ajatusta, että musa ammattitulistosta. Et se oli ihan pelkästään sitä pikkupojan innostusta urheilua kohtaan. Oliko tämä ihan sama fiilis siinä kohtaa, kun oli tuli kanssipeläjää? Joo, itse asiassa mä pelasin sillä innolla aika pitkäänkin. <laughs> lapsenomaisella into, innolla. Et, et, tota, se säilyy kyllä, kyllä pitkään, mutta sitten kun rupesi kaikenlaista loukkaantumisia ja semmoisia, niin sitten se into hiukan laantui ja, ja, ja tietysti ikää tuli paljon lisää, niin silloin se vastaa. Et kyllä mä olen mennyt ihan se pikkupojan innolla oikeastaan läpi uran. Sitten kesällä 1995 Sanhos ja Sarks varassut NHL, niin mitä se oraus sulle merkitsi? Kyllähän se oli tietysti jonkunlainen unelmien täyttymys, kun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 Mutta oli se iso juttu, ehdottomasti iso juttu, että kun silloin ei Suomesta hirveästi ollut varattu kuitenkaan pelaajia ja sitten meidän ikäryhmässä 7-7, niin meitä varattiin melkein kymmenen ja ensimmäisen kierroksella kolme ja, ja, ja... sitten mut kolmannen kierroksella ja kallion tomppa neljännellä, että meitä meni, meitä meni tosi paljon silloin korkealla kierroksin, se oli iso juttu kyllä silloin. Miltä se... Hulapalo siellä näytti. Et tuliko hetkeikään sellainen olo, että mahtaako se nimi kuuluu sieltä vai oliko sinulla tiedossa, että saattas hyvinkin oma nimi kuulu sieltä vielä? No joo, kyllä siitä oli etukäteen aika hyvä aavistus, että se kuuluu siellä ja kuinka aikaisin niin se oli tietysti ihan täysin arvotus. Mm. Oliko se nimenomaan sitten kanssa? Joo, kyllä kanssa oli, mutta Florida Panthersilta mä itse asiassa odotin sitä toisella oh. kierroksella ja he piti ison, tai pitkän, pitkän aikalisenkin siinä silloin toisen kierroksen aikana, ja, mutta en mä tiedä, he varasit jonkun muun, mä en muista kuka se mahtoi olla. Mut agentit piti hyvin, hyvin meitä ajantasalla koko ajan. Toi Lehdon Petteri, entinen Tepsin pelaaja, niin hän oli minun niin suomenkielinen agentti siellä ja Läri Keli oli paikallinen. Ne, ne piti hyvin meitä ajantasalla kyliä oli niin siltä vaan mukava olla siellä, tiedettiin. Ja tiedettiin. Viereiset penkit lähti, Aki päri kolmantena ja Elomo Mihka toisen puolelta 21. ensimmäisenä. Niin nyt me olimme Kyprosovin siis niin se istuskelti ja odottiin, että koska kohan meidän vuoromahtaa mahtaa tulla. Kyllä ne sieltä tuli molemmille se kuitenkin. 96 siinä vuodenvaihteessa, niin pelasit siinä al-20-kisoissa Jenkeissä. Sehän on kuitenkin siellä ihan julmituisa juttu. Millainen kokemus turnaus oli? Oli se hieno tapa, niin kuin sanoit, niin se on todella suuri. Ne arvostaa nuorten.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 niin sitten mulla on niinku mahdollisuus lähteä siinä siirtodaan kynnyksellä jonnekin muualle. Ja, ja, ja Ilkka Sinisalo, silloinen toimitusjohtaja Kiekko Espoossa, niin otti yhteyttä sitten agenttiin, lehdonpetteriin ja, ja, ja sillä tavalla sitten siirryin Kiekko Espoossa. Ja siellä oli kyllä mahtavaa aikaa sielläkin, että sain ykkösketjussa pelata. Ja omilla vahvuuksilla niitä ei tarinnut olla kiekollisena välttämättä kokoa. Seuraavat kaksi kautta sitten, niin ne kuluivat sitten suuri, suurinta tosi eri siinä oli AHL ja ECHL ja sitten edesmennyttä IHLkin, niin mitä näistä vuosista eikä TEH, oliko kutsu ylöspäin lähinnäkään? No eka vuosi oli, oli tota, tietysti opettelua kaikin tavoin kielen kanssa ja kulttuurin kanssa ja pelihommien kanssa, mutta mut ei mitään, siis ihan opettavainen vuosi, enkä ole missään vaihtaa sitä vuotta pois. Ja mulla oli selkäleikkaus silloin kesällä ennen kuin mä lähdin, iso selkäleikkaus tehtiin ja mulla oli No selittelyä, mä en halua ikinä selitellä, mutta siinä oli kuitenkin pientä kuntoutumistakin pelien muodossa ainakin silloin aluksi. Ja sitten seuraavan vuosi, niin silloin mä olin hyvässä kunnossa, mä olin harjoitellut hyvin kyllä. Silloin oli kolme pelaajaa harjoitusleirin jälkeen ylimääräisiä joukkueen lisäksi. Tsikakossa silloin, niin mä olin ylhäällä vielä ja kaksi meistä lähetti alas ja mä olin niistä toinen. Mutta sitten farmissa hommat ei lähtenyt käyntioikeuksen, paperisotku paperisotku sekoitti niin paljon, että mä joudin olemaan kolme viikkoa pois jältä, mä en saanut harjoitella ihl ollenkaan ja no, joukkue ei oikeastaan muodostu siinä vaiheessa sitten. Ja, ja, ja, kausi meni vähän sen, senkin takia osaksi pipariksi. Mä. Nyt mä palasinkin lukkoon sieltä loppukaudeksi. Minun on olo sulla itsellä jäänyt, että minkä takia se tiesitte, että olla Pohjois-Amerikassa ei sen kummemmin ole? No niin kuin mä sanoin, mä en halua selitellä mitään, että ilmeisesti mä en ollut tarpeeksi hyvä pelaaja sitten. Tai niin, jotain, jotain siihen suuntaan. Siellä on kuitenkin maailman parhaat pelaajat ja mä mm -hmm. ylpeä itsestäni, niin mä pääsin... Kaksi sopimusta siellä olemaan. Ja... Ei kuitenkaan mitään hampaankoloneista vuosista. Ei vuosista jäänyt, mutta siitä tietysti, että, että mä en, en kuitenkaan saanut sitten paikkaa siellä. Niin. ikinä päässyt kokeilemaan. Se, sillä tavalla ei hampaankolo ole, mutta ei muuten. Niin kuin, että... Tässä noin 99-2000, niin se oli vähän rikkonainen ja värikäs kausi. Tuli kolme seuraa siinä, oli aloitettu ifk sitten Forssan kautta tutoon. Niitä. <köhö> Tätä, oliko se vaihtelu, vaihtelusta kuinka turhauttavaa? Kannattaa se lukkokauden jälkeen, niin se jotenkin, en mä tiedä, kiinnostus...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 Seuraava kausi olikin sitten ihan, ihan erinäköistä, että toi oli tommonen välikausi mulle mm. oikeastaan. Seuraavalla kaudella päädyitkin Tapparaan, jossa sitten pelasikin pitkän tovin, niin miten tämä siirto Tapparaan sitten tuli? Tottikin hei yhteyttä vai? Joo, se oli, mä pelasin Ahmoissa ja Ahmoissa 16 peliä muistaakseni. Ja mun velipoika hoiteli hiukan mua asioita tässä silloin agenttina. Ja oli Tapparaan kanssa ollut monta kertaa yhteydessä ja he seurasi koko ajan. Sitten sattui jotain loukkaantumisia hiukan tulemaan, niin he soitti ja,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 Tappara oli aika tärkeissä roolissa, että ketju oli siinä, oli kukin Arto, ollut Hulbekin Jaakko toinen laitava, muistakaan väärin. No, Jaska oli jonkun aikaa, että oli kosken korvan kimmo oli pääasiassa oikeastaan. Niin kuin, okay. No, varsinkin mestaruusvuonna, niin silloin palattiin. Mutta joo, ehkä se, ehkä se tuli siinä sitten kanssa harjoitellessa ja, ja, ja tota, pääsi hyvään kuntoon oikein. Ja mm. sitten peli rupesi kulkemaan hyvinkällä, vaikkakin se nyt oli mestistä, mutta silti, silti se oli mukavaa se pelaaminen. Ja... Niin kyllä se onnistumisten kautta se itseluottamus nousi ja innostus ja kaikki, niin se oli mukavaa taas se puhua. Mun on pakko kysyä tästä, koska tämä kyseinen hetki on palannut mulla verkkokalvoilla aika hyvin, Kevän ollaan siis kevään 2001 ensimmäisessä finaalissa, kun Turussa entisen kotiyleisön edessä pistät pari teksimistä nippuun ja Kieko ylänurkkaan, niin kuinka hieno hetki oli henkilökohtaisesti? No joo, aika moni on kysynyt, että oliko kasvat seuraa niin...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 ei mitenkään Tuurilasen maali tullut nimeni. No en mä sitä tiedä vahinkoja mulla on sattunut, mulle <laughs> on sinne tänne. Niin. Mutta joo, olihan se mahtava fiilis tietysti tähän SM-finaalissa, edellisen kaudella oot pitkin, pitkin pohjanmutia suomalaisessa kiekossa ja sitten yhtäkkiä kirkkaimmissa kirkkaimisvaloissa tuolla ja tässä SM-finaalissa maalin kotikaupungissa, niin kyllä se aika hieno, hieno tunne oli. Pelasit Tapparassa tosiaan pitkään. Silloin oli paljon... Syyteltiin tapparaa, että mun mielestä Turussa päin niin tunnettiin nimellä kahvaraa. Niin oliko tämä sun mielestä mainin mitenkään ansaattuvaa? Ettei sitä yhtään mitään eri tavalla kuin muut joukkueet, oliko sitä jotenkin epäreilua? No mä oon vähän sitä mieltä että aina kun, aina kun joku joukkue on oikein hyvä, niin sitä kritisoidaan jostakin, jostakin syystä ja meitä nyt sitten kritisoitiin tästä. Että ehkä meidän pakit oli hiukan semmosia, että ne piti pikkusen enemmän kiinni tai koukki tai kahvasta, mitä se olikin. En mä sitä tiedä, että ei meille ainakaan missään vaiheessa ketään sanonut, että koukkikaa vähän enemmän kuin muut. Tietenkään, sehän olisi niinku ollut ihan idioottimaista. Mutta. Mm. Kyllä, mä olen sitä mieltä, että se on menestyneen joukkueen kritisointia enemmän tai vähemmän. Niin kolme vuotta peräkkäin finaalissa kuitenkin, niin kyllä meidän täytyy jotain muutakin osalla, kuin pelkästään koukkea ja kahvata ja estää. Sitten tämä 2000-luvun alun menestys tosiaan kulminoitu tuohon 2003 mestaruuteen tapparassa, niin etenkin kun teillä oli kaksi tämmöistä finaalipettymystä peräkkäisinä, niin miltä se maistui, kun se tosiaan se?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 Tappara ja se Tapparan menestys henkilölti aika paljon hänen ja hänen mitä muita. Mitä Tapparastolle niin kuin konkreettisesti muuttui, kun Mika Saarinen tuli puikkoihin? No, mä olen sitä mieltä ei jäänyt mitään muuta kuin logo. Eli... Eli, eli ihan kaikki pyrittiin muuttamaan. Hän itse sanookin, että hän haluaa muuttaa kaiken ja mitä sitten tietysti Tampereella kritisoitiin ja pelaajien keskuudessakin ihmeteltiin, että miksi? Me on kolme vuotta oltu peräkkäin finaalissa, niin ei se vahingossa ole tapahtunut. Mm. Kyllä me jotain osataan tehdä ja No asioita, ruvettiin muuttamaan ja tulos näkyy sarjataulukossa. Et, sääliplayereissä on pudottu pois vissiin, tai no kuitenkin, että ei, ei niin kuin siis ollut lähelläkään sitä, mitä mm. oltiin totuttuja. Ja se oli kyllä todella suuri pettymys, vaikkakin itse henkilökohtaisesti tein silloin pisteennätyksen, mutta kyllä se oli niin, niin turhauttava kausi, vaikka tosiaan pääsi välillä käsiä nostamaan enemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta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 Mitä negatiivista? Monella varmasti on negatiivista sanottavaa hänestä, mulla ei ole. Sulla oli 2003 oli mestaruus, ja sitten se Poriin kun siirryit, niin sinä keväänä sitten pääsit oikein kuuluisaan karsintasarjaan S. S. Sport. Millainen sit kokemus se oli, kun niitä pelejä ei kukaan koskaan televisiosta, mutta ainakin sanoin mukaan, niin se oli sentin päässä, ettei, ettei noutoja tullut. Niin. Ja ensinnäkin niin voisi ehkä mennä vähän siinä taaksepäin. Mitä sun mielestä SC vaikutti nämä playoutit, jotka sillä kaudella oli? No, se siis oli kokonaisuudessa mulle tosi, tosi raskas kausi.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 Kauden alussa meni kierukkarikki polvestaan ja sitten näissä playouteissa niin mun meni sivuun sille poikki kokonaan, eli mä en pelannut niistä kaksi peliä. Ja... Mutta vielä hirveämpää oli katsomossa katsoa pelejä, kun hävittiin. Vaasassa mä en ollut katsomassa sitä, kun me oltiin häviöllä kolme-kaksipoitoissa. Mä en ollut katsomassa sitä, se oli vissiin sportilla ollut tai jotain jatkoajalla. Joo, siinä oli, onko se muistaakseni Tuomas Takalan läpi ajoi? Joo, joo. Joo. ja no, tätä kun radiosta kuuntelin, niin kysin toisessa, toisen erän alussa, niin mä taisin pistää radion kiinni ja sitten katoin aina kelloa, katoin, että ah, nyt on kaksi erää ja katsomaan tekstit miten on. Ja en mä sitä pystynyt kuuntua, en halunnut sitä kuunnella silloin, kun siinä oli niin paljon kaiken sitten taas, että mulla oli sopimus ensi kaudesta seuraavasta kaudesta Sien kanssa jo ja mietin, että mitä sitten, jos pudotaan ja miten sopimusten ja mitä kaikkea ja...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 Siis meillä oli katsoi ihan hirveästi ja ihmiset kiinnostui jääkiekosta, kun se oli tämmöinen niin kuin, kuolemanpaikka periaatteessa Mun mielestä se on jollain tavalla hyvä, ettei sitä joukkueiden tyhjentämistä harrasteta. Ja, ja, ja. Mun mielestä se on jollain tavalla hyvä, mutta en mä tiedä, kyllä se tietysti kovin stressaava on pelaajille. Mutta niin, en, en mä tuomitse kyllä sitä siis sillä tavalla systeeminä, että jos semmoinen halutaan ottaa, niin en mä sitä vastaan missään nimessä. Miten en ole puolestakaan kyllä se oli jännä, miten Alpo Suhonen ammuttiin alas siinä. Silloin se johdatti meitä Tosiaan meidät sillä materiaalilla, Mun mielestä meillä oli hyvä kausi pinnan päästä suorasta play off mm. Sitten ollaan perhana yhtä äkkiä. Ollaan siellä karsinnoissa. Ja hänet ammutti alas sen jälkeen ihan täysin. Se oli mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. Episodi kanssa, sekin. Seuraavalla kaudella vähän iloisempia asioita tapahtui, mutta tuota, no, niin sitten ei mennä ihan vielä, ihan vielä sinne asti. Kuitenkin aloitit kauden ässissä, mutta silti kutsu kävi takaisin Turkuun ja TPS. Kenen aloitteista tämä siirto tapahtui? Se oli oikeastaan semmoinen, että mä en saanut missään vaiheessa, mä olin ihan ulkopuolinen Sien joukkueessa, kun valmentaja vaihtui. Et mä en saanut missään vaiheessa minkäännäköistä mahdollisuutta pelata ässissä mm. sillä kaudella ja... ja, ja voi kuulostaa katkeralta, mutta onneksi näin kävi, kävi että en saanut mitään mahista siellä. Ja, ja mä sanoin agentille silloin, että jo, et heti vai jos tulee joku paikka, niin pois täältä. Ja onneksi vuoden arse otti sitten yhteyttä agenttiin ja kysyi, että mitä, mitä se, jos makko tulee tepsiin loppukaudeksi, mitä se maksaa. Ja pulli ja se juuso silloin, agentti soitti mulle ja kysyi, että no mitä, mitä sanot, niin mä olin... Valmis, mä että mä ilmaiseksi, kunhan vakuutukset hoitavat. Niin. Ja tota, no onneksi se, se meni sitten tosiaan ihan mahtavasti ja pääsin, toho, pääsin tepsiin pääsin TEPSIä yhden parhaimman valmentajalaisuuteen ja suikkasen katsuun. Mahtava, mahtava coach ja mahtava äijä. Se oli hieno, hieno kokemus, kaikin puoli. Suikkas piti kysyäkin, kun täällä varsinkin TPS-kannattajien keskuudessa, niin hänellä on vähän tämmöinen puolijumala ja jopa velhon mainetta että kohta se kävelee tuosta vetten päältä, niin mikä tekee hänestä niin erityisen valmentaja? Se on ehkä se kaitsun olemus, joku kun se kävelee tuohon koppiin, niin sen kaikki huomaa, että se on tosissaan ja että se on meidän puolella, että se on niin yksi meistä. Ja se just, että hän ei ole mitään erikoista, hmm. vaan että hän on se, mitä hän on, eikä yritä olla mitään muuta. Eli kun tulee tuohon niin se kiroaa ja pärisee siinä omalla tavallaan. Mutta kaikki tietää, että et se on meidän puolella. Mm. Ja se ainoa, mistä Kaitsu huusi meille, oli se, että jos ei uskaltanut pelata, ei uskaltanut yrittää jotain. Eikä pelannut sitten tietysti, jossa sä nyt hölmöylit, toikkariot, jotain ihan mitä sattuu pelityylin ulkopuolelta. Mut se oli mahtavaa kokea tuommoinen valmentaja, joka...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 Toki paikka täytyy valita, että missä sitä yhden maali edessä ei kannata mitään kantakikkaa heittää. Mutta, mutta niin kuin järkevästi niin se oli ehkä se kaitsun ihmeellisyys, mitä monessa muussa liikavalmentajassa ei ole. Liikassakin kaiken näköisiä viheltäjiä ja tosiaan valmentajamme on. Niin. Kausi lopulta päättyi mestaruuteen mutta minulla on jälleen kerran tämmöinen yksi pieni voiminta täältä, niin on viimeinen väliä jyppiä vastaan.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 Henki, mikä huoku kopissa, se rauhallisuus ja semmoinen keskittyneisyys ja kaikki tämä, niin se oli ihan, ihan, ihan mahdotonta. Ja sitten vielä, kun me tultiin halliin sisällä jäälle, niin katsomo täynnä ja hirveä huuto, turkulaiset jumalata huusi kuin hullut siellä. Ja at, mä että mä olen Porissa vähän isommassa hallissa, missä on hallin täynnä hulluja, mutta tota, ei se oli mahtava fiilis kyllä niin kuin,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 Ja naulattiin se viimeinen peli vielä ihan, ihan pystyyn, niin se oli kyllä se oli mahtava, mahtava fiilis kyllä. Jo. Oliko se liukkuus muuten semmoista yhtä että nyt naulataan tuffan pojat pystyyn tästä näin? Vai? No ehdottomasti oli. Et mä en ollut mukana siinä hommassa, mutta me oli joka sarjaa ennen. Mentiin sinne bisnesklubille hallilla, hmm. mentiin syömään sinne ja valmistauduttiin siihen sarjaan, katsottiin niiden juttuja ja... ja, ja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 Ja kyllä se näkyy läpi sen sarjan, ja totta kai se vetää sit it, niin kuin kaikki mukaan mm. siihen, kaksi kolmasosaa joukkueesta on niin hirveän liekillä tappamasta joukkuetta, ja, <laughs> ja, ja, ja sitten, no tietysti Duffa hienosti osasi provosoida meidät niin kuin hyvää liekkiä vielä omilla kommenteillaan, niin. kyllä siinä oli hyvää jääkiekkoa ja hirvittävä määrä vauhtia, ja, ja, ja et se, oli, se oli kiva sarja pelata kyllä, niin niinhän Duffakin rehellisesti sanoi siinä, että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 viimeinen vuosi SM-liigassa ja sitten tuommoinen päätös tulee, niin en mä osaa sanoa, että kumpi niistä makeampi, oli molemmat niin spesiaaleja, toinen Tapparassa, ensimmäinen mestaruus mulle kuitenkin ja sitten toinen tosiaan tämmöinen, niin en mä osaa niitä kyllä nostaa kumpaankaan niin kuin toisen yläpuolelle että kyllä ne oli ainutlaatuisia kummatkin ja, ja, ja siellä mitallit on samalla tasolla, tasolla tota, kaapissa, että ei, ei ne sieltä... Ei niitä pysty nostamaan, että kumpi on tai hienompi. Niin kuin sanottu, että sulla oli kypsynyt tämä päätös, että tämä kausi on viimeinen SM-liigassa. Niin mitä tämän taustalla sitten oli? Ai, siis se vaan kypsys ja porissa silloin, kun se kausi ajat oli niin vaikeita. Ja, ja, ja mä olen aina ollut sillä tavalla, että jos mä jonkun, jonkun päätöksen teen, niin sen takana pysytään. Ja, ja, ja, eikä, siis, tietysti siinä oli sen kaiken näköistä takana, mutta sit mä sanoin vaan vaimolle silloin jouluna, että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 sitten on ollut vähän tyhmä mennä pilaamaan jollakin jutulla, että mä olin siitä lähtenyt sitten johonkin, tai johonkin pelaamaan vielä sm Mestarus mm. Mestaruus viimeisenä kautena se oli mahtava päätös. Seuraavalla kaudella sitten niin vähän tällainen ainakin suomalaiskatsannosta, niin vähän eksottisempi kiekkomaa, eli Unkari ja Budapest Stars. <laughs> niin miten, miten Unkari vertautuu sm liigaan? No ei voi, ei voi puhua samana päivänä ollenkaan. Että se oli niin kuin hienosti hoidettu kaikki asiat. Kurkiseristo Risto, vanha legenda, oli siellä koutsina.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 Positiivinen kokemus romanian matkoja lukuun ottamatta, ne oli, ne oli kyllä jotain, jotain tota, omituista kaikin tavoin, Tuomari, tuomaritoiminta ja jäähallit ja huhhuh, joo, siellä oli monta, siellä on monta semmoista asiaa, mitä en ole koskaan ennen nähnyt enkä sen jälkeen. Mitä se, siinä semmoista sitten vai, että otettiinko se huumorilla vai...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 Vanha peli kanssa ja SM-liigassa, 800 peliä, mitä popilmaa mahtaa olla. Sitten Kinoksen Lauri, Jypissä pelannut ja Tapparassa. Ja... Nyt on semmoinen kuin Tomi-Pekka Tuomisto, nuori, nuori tota, pelaa KKssa nytte Sitten Virtasen Kimi, Virtasen Kimi, joka on Porista lähtösin ja, ja, ja Minä ja sitten Immo Santeri olin valmentajana. Meillä oli mukaan, meillä oli Suomi-mafia siellä ja, ja, ja se oli kiva kausi ja siellä oli kiva lopettaa ura. Oliko sulla näissä sitten, kun esimerkiksi tuota Budapestiä tai ei, Morsin ja Ahoriaisia, niin näitä paikkoja Valkatessa, niin oliko se nämä vai oli kiinnosti nämä paikatkin sitten? No ky kyllä tuossa Unkarihommassa, hommassa niin se oli...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 monta suomalaista, niin kyllä se tietyn semmoisen varmuuden siihen hommaan antaa, että jos siellä on joku kanukkivalmentaja, niin se voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja, ja kun tiesin, että on hyvä liika kuitenkin, niin kyllä ne oli semmoisia, semmoisia kriteereitä, mitkä niin paino valgakupissa muiden tarjousten ohi. Nämä on kuitenkin varsinkin Ranska tunnetaan enemmän just jalkapallomaana, mutta millainen kiekkokulttuuri Ranskassa sun mielestä No kyllä se kulttuurina varmaan aika, aika onneton on. Niin Mutta se Ranskan liiga on hyvä, kyllä on paljon ulkomaalaisia pelaajia. Ja et se, on, se on hyvä liiga ja se kehittyy kyllä. Ja siellä on moni, moni seuraan todella ammattimaisia. Mutta sitten näitä pienempiä seuroja, niin ne, on, ne on vähän tommusi keski-eurooppalaistyyliä. Niin kuin tämä niin se oli vähän sinne päin hoidettu. Ja, ja, ja. Mutta ei, ei ollut mitään siis sen enempää valittamista mistään. Et pitää vain osata suhtautua asioihin pikkuisen, että siellä voi joku homma kestää pikkusen kauemmin kuin SM-liigassa.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 Urheilumies, kuinka ollakkaan, ja, ja tota, jalkapallossa ja jääkiekossa. Mä lupauduin siihen, että olen apuvalmentaja molemmissa hommissa. Ja, ja, ja... No, asia Aika meni eteenpäin pikkusen, yhtäkkiä yhtenä aamuna, kun mä heräsin, niin mä olin Paihan valmennuspäällikkö. Pelasin itse jääkiekko edustusjoukkueessa jalkapallo 35 viitosissa. Olin maksin valmentajana jalkapallossa ja jääkiekossa, eli mä olin niin, niin syvällä siinä Paihan touhussa mukana, kun vähänkin voi olla, ja vaimojoukkuejohtajana meidän 05 ja 06 joukkueessa. Eli, eli se meni hiukan niin itselle yllätyksenä periaatteessa nämä kaikki kittelit ja hommat tuli. Mutta ei mitään, kun mä oon tykännyt, ja, ja, ja siinä saa olla nuorten ja lasten ja sitten noiden aikuisten kanssa olla tekemissä, ja toki siinä on paljon hommaa, ja talkoon kun tehdään, niin se on niin kuin mm -hmm. aika haastavaa. rahankerääminen ja kaikki tuommoinen. Mitä kaikkea tehtä sinun tehtävääsi siis kuuluu sinne? No, auttaa, auttaa noit valmentajia. Ja pidetään, pidetään heidän kanssa palaveria ja katsota, katsotaan hiukan hommia. Niin kuin annan omia mielipiteitäni ja valmentajat kertovat minulle. Ja... Siis ihan vuorovaikutushomma, että ei, ei niin kuin siis sen, sen ihmeellisempää. Ja sitten tietysti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 Niin se on, se on yksi semmoinen suurimpia syitä, minkä takia se homma sai nyt jäädä. Sanoit tuossa aikaisemmin, että, että kun olet on mennyt, niin vähän semmoinen tulisielunnan kuitenkin aina ollut. Niin vieläkö samalla tavalla sytyt peleihin, kun lähdet Vieläkö se kilpailuvietti vietti siellä tallellaan? Joo, kyllä se, kyllä se tallellaan. Että, kyllä se on melkein aina, kun pelataan mitä tahansa, niin jopa harjoituksissa, kun vaihan harjoituksissa pelataan, niin kyllä siellä... Niin kuin,